Meeslema apteekil lükkab viis sõrme püsti. Apteekil vaatab, ütlub, et mis ta saab kätte kreemi või. Anna mulle viis agrat. Mul tulevad õhtul divit küll. Järgmine sama sepkammi apteekil lükkab kümme sõrme püsti. Apteekil ütleb: Oh, tahad kümme või jagrate? Ei, see kord anna kätte kreemi tibid ei tulnud.